Цілілих будинків стіни були прикрашені розписом і барельєфами. На зображеннях не було складних машин, але стеки скрізь оточували домашні тварини: верхові або в'ючні, схожі на коней та биків. Траплялися і деякі подоби собак у сценах полювання на шуїнг-кха. Цих хижаків тераїв впізнав одразу ж, вони справді скидались на коротколапих левів. Стеки були озброєні луками, списами і своєрідними арбалетами з прицільною рамою. Дехто мав щити на зразок нагрудних панцирів. Неодмінно треба провести розкопки, думав Терає. Але я ладен іти на парі, що вони не поступалися перед європейцями 14 століття. Судячи з намальованої на стіні карти, вони вже плавали всіма морями. Що сталося з цією могутньою цивілізацією? Що її зупинило? Три тисячі років. Вони явно випереджали нас. Три тисячі років тому в нас тільки починався залізний вік. Мої гальські предки воювали між собою. Мої китайські предки лише вчились філософствувати. Мої предки Маорі ще не вийшли з Азії. Що ж до моїх індіанських предків, то тільки Великий Маніту знає, що вони тоді робили». Він повернувся до табору і розповів Жулові про свою знахідку. «А вже ж, я знаю цей будинок. Там є інші, де збереглись навіть дерев'яні балки і двері. Вони все робили і стовбурів Гаю, а цю деревину жодна гнилизна не бере». Ми її застосовуємо для кріплень у шахтах. А черепиця? Ти бачив, як вона у них щільно підігнана. Навіть ураган не може її зірвати. Муляри вони були чудові і працювали на віки, як наші єгиптяни або будівельники середньовічних соборів. Але про стеків ми не знаємо нічого або майже нічого. Ніч вони провели спокійно в башті, в сухій, добре зачиненій кімнаті зі стрільчастим склепінням. І на світанку покинули місто. Тепер для Тираї почалось справжнє знайомство з Офіром. Спершу тягся ліс, потім велика зеленоруда савана. Далі пішли глибокі каньйони, в які річка Ото-Ото спадала мальовничими водоспадами. Сонце безлічю веселок розквічувало водяний порох, що звисав над ними. Подекуди, вздовж давньої напівзарослої дороги, траплялися руїни окремих ферм або сторожових веж. Ночі коли місяці гнались один за одним, відкидаючи численні рухливі тіні, були такі гарні, що інколи подорожні не могли заснути, незважаючи на втому. Вдень часто здіймалися грози. Тоді виходили з берегів, ні перейти не переїхати, річки. І доводилось вичікувати, коли спаде вода. Потім почалося сходження через праліз до підніжжя гір долі. Одначе звідси вони повернули назад долиною річки Бероє, перетнули каньйон Мерця, Тут колись знайшли труп розвідувача, наполовину обгризаний хижаками Нарешті вони піднялися на плато Віра, де на них уже чекав вертоліт, щоб відвести назад до Джонвіля Потім потяглися довгі дні Обробка записів, уточнення карт, аналіз зразків, попереднє оконтурування родовищ та інша лабораторна рутина Скидалось на те, що гори долі багаті найрізноманітнішими рудами І Тарай вирішив зосередити розвідування в цьому районі але він не забув про таємницю стеків і якось увечері пішов до МакГрегора. Старий читав за столом. Тепер він не пив і майже не виходив зі своєї хишки. «А, от і ви! Що ж вам перше слово? Я вже не пам'ятаю, хто кого мав був навідати. Ви мене чи я? Всього ж не запам'ятаєш? А втім дарма. Ви прийшли навчатися мови стеків, чи не так? Як ви здогадалися?» «Я про багато що здогадуюсь, лапраде. Багато знаю, але волів би цього не знати. Або забути. Нам залишилося тільки чотири з половиною місяці, а мова пухі важка. Одначе я встигну дати вам основи. Далі ви зможете вивчати її самі, коли мене не стане». «Де ви були останнім часом?» Ходив на розвідку з Жюлем до Гірдолі. Здається, там багаті родовища. «Ато дуже. Я сам був там і заходив ще далі». За перший гірський хребет і навіть за бар'єр. До безіменної притоки річки Фаво, яка південніше впадає в Сарро. Краще б я тоді поламав собі ноги. Але ж чому? І чому ви не залишили свої записи в конторі, якщо вже побували там? Адже ніхто інший ще не обстежував цей район. Дарма ви мене питаєте про це, Лапраде. Я вам не відповім. Краще займемося мовою пухи, заради якої ви прийшли до мене. Для початку в ній сім часових форм. Це були справді дивовижні уроки. Тирай був здібний домов. Він володів сімома земними мовами. Проте мова Пухі виявилася вкрай важкою. До того ж Макгрегор був дивним учителем. Інколи він міг годинами пояснювати якийсь складний граматичний час, але частіше віддавався спогадам про свої геологічні розвідки на Офірі 2 або на інших планетах. Дерай не шкодував, бо черпав з його розповідей чимало корисних відомостей. Хоча МакГрегор не дуже знався на сучасних теоріях, він лишався неперевершеним у всьому, що стосується практичної геології. Іноді він раптом замовкав на половині фрази і довго дивився перед собою у порожнечу. Відтак схоплювався і вів далі розповідь, ніколи не плутаючись і не помиляючись. Але якось, отямившись після такої паузи, він вилаявся і сумовито проказав – «Бачиш, хлопцю, я знаю, що помру 17 січня 2224 року, рівно о восьмій годині 25 хвилин. Але не знаю, як це станеться. І це справжнє пекло. Він міг би мені сказати негідник. А може він сказав? І я просто забув. «Хто?» – спитав Тераї. «Цього я тобі не скажу. Ти збожеволюєш, якщо теж захочеш дізнатися. В цьому є щось страшне, чаклунське. Послухай мене. Лети звідси». Тільки наскінчиться твій контракт у небі безліч інших планет, у небі безліч інших планет. Так МакГрегор передостаннього разу згадав про свою долю, яка чекала його. Настав день, коли тирай відчув, що він досить добре оволодів мовою, аби самому відвідати село Пухі. Під приводом якоїсь перевірки, він вирушив до них на вертольоті, залишивши Леона опіку Анни. Паралев і дівчина встигли здружитися. І Лео часто з настанням ночі супроводжував її. Вертоліт не налякав пухі. Декому з них уже доводилося літати в ролі провідників на гвинтокрилій машині. Але Тераї прийняли недовірливо. Недовіра розсіялась, коли він сяк-так розтлумачив, що прийшов од Макгрегора. Його тоді запросили до халупки. Поки він сидів біля центрального вогнища і корив свою люльку, господарі меланхолійно жували листя шамбали. Тільки під час другого гостювання Відчувши, що він уже досить вільно розмовляє, і що туземці ставляться до нього приязніше, Тарай зважився задати вождеві запитання, яке давно його мучило. «Скажи, Іхенто, якщо це не зуперечить вашим звичаям, чому на противагу вашим радісним і щасливим дітям ви такі сумні? Це через недугу?» Вождь довго мовчав, а потім відповів. «Їхня доля ще не прочитана». «Прочитана? Ким?» І хен То, схиливши голову, тричі торкнувся грудей довгим гострим підборіддям, відганяючи злих духів. «Ти не нашого закону. Ти не пройшов випробування. Послухай мене. Не ходи більше в гори, де заходить сонце. Не ходи в гори долі. Не перетинай бар'єру». Терай знав, що бар'єром називають стрімкий хребет, звідки починаються бероя. Він здалеку бачив цю кам'яну стіну під час своєї експедиції з Жюлем Тібо. За даними повітряної розвідки, за бар'єром з півдня на північ тяглася глибока долина з тією самою безіменною притокою Фаво, про яку казав Макгрегор. За нею було ще одне пасмо, від якого до кінця материка простяглася західна рівнина. Макгрегор перетяв бар'єр і от каже, що знає день і годину своєї смерті. Тепер і Хенто пояснює безтурботність дітей племені тим, що їхня доля ще не прочитана, і закликає Тераї, який не пройшов випробування, ніколи не перетинати бар'єру. В цьому було щось дивне, навіть зловісне. Але Терай знав, як насторожуються люди, коли справа стосується їхніх вірувань, і тому цього разу більше нічого не розпитував. Фатальна дата – 17 січня 2224 року наближалась. І тарай чекав її з тривогою і цікавістю, чи здійсниться пророкування Макгрегора. Він ще не раз бував у селі Пухі, але так і не розгадав їхньої таємниці – Туземці були гостинні, звикли навіть до Лео, але одразу ж замикались, тільки на мова заходила про гори долі або взагалі про те, що лежало на захід від їхнього плато. Однак з уривків розмов Терай вияснив цікаву річ. Досягши певного віку, всі без винятку підлітки здійснювали своєрідне поломництво в гори. Та через кілька днів поверталася лише частина з них. 16 січня, коли по обіді Терай повернувся до себе, він почув стукіт у заднє вікно, що виходило на зарості чагарника. На його превеликий подив це був Луїджі. «Ти що, забув де двері?» Юний Луїджі, щирий шанувальник-олімпійця, частенько зазирав до нього. «Цсссс! Чи можна мені влізти у вікно?» «Звичайно, але навіщо така таємничість?» Одним стрибком Луїджі опинився в кімнаті і, присвідчивши, що з надвору його непомітно, сказав «Мене послала Анна. Вона кохає вас і…» Знаєте, якби це були не ви, я б ревнував. Анна і Луїджі недавно заручились. Для ревнущів у тебе немає жодних підстав. Але чого хоче Анна? Попередити вас. Сьогодні вранці вона підслухала розмову двох чоловіків. Старожон наказав пристрелити Лео. Пристрелити Лео? Чому? Не знаю. Можливо, для того, щоб примусити вас полетіти звідси. Або, якщо ви захищатимете Лео, а ви ж так і зробите, скористатися з нагоди і убити вас теж. Люди подейкують, що директором маєте бути ви, а не він. Ну, це ти вже вигадуєш, Луїджі. Я не відчуваю до старжона симпатій, і він не відчуває їх до мене. Та через це вдатись до злочину? Адже ти знаєш, Лео, як і людина, перебуває під охороною закону про права розумних істот від 2080 року. Щоправда, цей закон порушували. Взяти хоча б тікану. Найманці ММБ обивали там безкарно. Та в нашому випадку я просто не бачу причини. «Анна дещо розчула. Здається, це пов'язане з вашими планами почати розвідку в горах Долі». «Ось як. Цікаво. І хто ці люди?» «Вона їх ніколи раніше не бачила. Каже, чужі. Звідки вони взялись?» «Ти ж сам чергуєш у астропорту і знаєш, що вже два місяці не було жодного зорольота». «Вони могли спуститись в іншому місці і дістати сюди пішки або на вертольоті. Вчора вилітали і повернулись три вертольоти». «Так, це вже серйозно, Луїджі». «Анна може показати їх мені або описати? І коли вони збираються нас порішити?» «Завтра». Але вона не знає точно, коли і де. «Гаразд. А зараз біжи звідси. Дивись, щоб ніхто тебе не помітив. Коли все, що ти сказав, правда, ти ризикуєш не менше за мене. Дякую тобі. Сьогодні вже пізно, але завтра я постараюся раненько зустрітися з Анною наодинці. Якщо застанеш нас в якомусь відлюдному місці, будь ласка, не стріляй». При зустрічі Анна підтвердила все, що сказав Луїджі – і додала чимало деталей. Напередодні в кав'ярні снідали двоє. Вони всілися у найвіддаленішому кутку, не підозрюючи, що лише дощана перегородка відділяє їх від кімнати, де дівчина саме писала листи своїм австралійським родичам. Спочатку вона не звертала уваги на їхню нерозбірливу розмову, але зненацька виразно почула уривок фрази «Порішити цього паршивого лева». Тоді вона прихилилася вухом до дошки і цілком ясно прочула подальшу розмову «Не розумію, якого діська директорові так нетерпеливиця?» – дивувався один з співрозмовників. «Не нашого розуму діло, Джо. Таржон платить. І добряче платить. А нарешту мені начхати. Здається, з господарем звіра так просто не впораєшся. Спортсмен, олімпієць. І лево нього не відходить. Та ж нас двоє. Один займеться людиною, другий – звіром. Думаю, якщо ми в порядку законного самозахисту в колошка і малопрада, директор на нас не розгнівається». Знатиме як лазити в горах долі всупереч супереч волі боса. І коли ти думаєш краще, та завтра ж удень при першій ліпшій нагоді. Тут Анна почула стукіт монети об скло і поквапилась через кухню до зали, кинувши матері: "Не турбуйся, я сама візьму платню". Вона підійшла до столу, коли двоє чоловіків уже підвелись, і поки вони розплачувалися, встигла добре роздивитись їх. Один високий, що правда не такий, як ви але загалом високий, худий, чорнявий, із смолянистими вусами, в сірому костюмі, як у туриста. Другий – нижчий, білявий, зі скрученим носом у робочому одязі. Коли високий клав здачу в кишеню, пола піджака відхилилися, і я побачила у нього на паску пістолет, який стріляє променями. Ну, ви розумієте. Лазер? Егеш, він. Ти певна, Анно? Так, кілька років тому, я тоді була ще маленька, тут зупинявся корабель «Зоряної варти», один офіцер показував, як воно стріляє. «Я певна». Тирай присвиснув. Ніхто, крім поліцейських і військових, не мав лазерів на землі і ніхто, крім зоряної варти, в космосі. Всім іншим мати лазерний пістолет заборонялось законом. Це був важкий злочин, за який засуджувала на 15 років ув'язнення. Навіть поліція ММБ не мала лазерів. У всякому разі офіційно. «Дякую, Анно. Твоє попередження означає для мене і для Лео життя». Але прошу тебе, нікому не розповідай про це. Нікому. А ви обоє, ти і Луїджі, будьте дуже обачні. Будьте обережні, пане Лапрат. З вигляду ці люди – справжні вбивці. Тирає повернувся до своєї хишки дуже стурбований. Він перевірив свій револьвер. Хоча і не плекав особистих ілюзій, куля протилазерного променя – надто вже нерівна партія. Він бачив, що Лео теж нервує. Лев газав по кімнаті, раз у раз глухо рикаючи. «Лео, друже, кепські наші справи. Двоє джентльменів полюють на твою шкуру. Певне, хочуть зробити з неї килим. На мою теж. Тільки не знаю, навіщо вона їм. Не думаю, що стражон фундаменталіст, як ті негідники, що вбили наших батьків. Ти йому заважаєш. І я, мабуть, теж. Але чому? В чим справа? Гаразд, зробимо так. Ці двоє мерзотників навряд чи колись полювали на левів. А паралевів, певно, вони увічі не бачили». Тому і не знають, на що ти здатен у заростях або в лісі. От там ми і сховаємося на кілька днів. Але передусім нам треба спорядитися для такої прогулянки і зазирнути до старого мака. Може, він щось порадить. Була вже восьма година, але заклопотаний Терай зовсім забув про фатальний день і мить. Вважаючи, що двоє нагідників не наважиться вбити його першого, особливо серед білого дня, врешті-решт стражон наказав порішити тільки лева, він відіслав Лео необхідною стежкою в зарості чагарника. Певен, що там жоден земний мисливець не зможе його вистежити. А сам подався навпростець до МакГрегора. Старий сидів за столом. Перед ним стояла пляшка віскі. Малесенький магнітофон тихесенько награвав шотландські мелодії. «Ну от і витирає! Сьогодні не буде уроку, Пухі. Немає часу. Сьогодні той самий день і майже та сама хвилина. Я не знав, чи ви прийдете». Голос напророкував тільки мою долю, але, здається, в кінцевому підсумку вона пов'язана з вашою. Може, і ви помрете сьогодні. А якщо ви вже прийшли сюди, то випийте зі мною. Я бачу, ви готові до походу. Чи, може, дочекаєтесь кінця? Я хотів би, щоб саме ви мене поховали, а не якийсь байдужий критин. Правду кажучи, Маку, я забув про ваші сумні пророцтва. Не знаю, чи загрожує щось вам, але знаю, що моє життя в небезпеці. Як ви гадаєте, що мені робити? Кількома словами він розповів старому про найманих убивць. Хм, думаю, найрозумніше буде сховатись на деякий час. Убивці, певне, підуть слідом за вами, але там, у заростях, проти вас і вашого...» Враз він скопився на ноги і витягнутою рукою щосили відштовхнув Тирає, а сам упав упоперек поперек столу. З чорною діркою в чолі. У протилежному кінці кімнати спалахнула дерев'яна перегородка. Тирай двічі вистрілив. Із несамовитою радістю побачив, що нападник підстрибнув і покотився в траву, мов заєць. Майже одразу ж після цього з кущів почувся розпачливий зойк людини і переможний рев Лео. Хлюпнувши води з відра, Тирай загасив пожежу. Він тільки зернув на мака і присвідчився, що старий інженер може зачекати. Перед ним уже була вічність. Тирай вибіг на двір. Убивця не дихав. Одна куля влучила йому в спину, друга – в путилицю. Це був високий чорнявий чолов'яга, що його описала Анна. Лазерний пістолет лежав за кілька кроків нього. «Лео!» – покликав Тераї. У відповідь він почув рик і невдовзі розшукав свого друга за кущами. Лео облизував лапу, а перед ним лежав другий труп – білявого чоловіка з лазером у правиці. Голова його перетворилась на закривавлений коржик, наслідок удару левової лапи. Тераї схилився. Взяв лазерний пістолет, сховав його в кишеню. Потім обшукав труп, знайшов запасну батарею і теж забрав її собі. У білявого на паску був і звичайний пістолет. Цілком досить зброї, знайденої на трупі. Лео оповідав, тихенько порикуючи в певному ритмі. «Отже, ти їх побачив і пішов слідом», – мова втирає. «Той, хто стріляв у мене, був надто далеко, і ти почав з другого, правильно?» «Ти добре зробив, Лео. Вони вбили Мака». Але їм потрібен був я. Я і ти. Звідусюди на постріли збігалися люди. Тирає подивився на годинник. Була восьма година, 27 хвилин. Старий Мак помер приблизно дві хвилини тому. Віднесіть трупи на площу і покладіть перед конторою директора. Сказав він розвідувачам, що набігли. Вони цілилися у мене, а влучили у Мака. Юрба загомоніла. В Джонсвілі всі любили старого Макгрегора. Ходіть зі мною, треба поговорити з паном директором. Старжон, якого вже хтось попередив, чекав їх на порозі своєї контори. «Отже, лапраде, ви вбили ще двох. Ви ж просто вбивця. Ей, люди, чого ви дивитесь? Хапайте його!» «Даруйте, пане директор», – заперечив йому Жюль Тібо, який тільки но прибіг. «Вас завели в оману. Це вони вбивці. Вони вбили Макгрегора, а лапрад лише захищався». «І це ще не все», – втрутився Тирає. «Один з них мав лазер. Тільки один?» «Що ви хочете цим сказати, пане директоре? іронічно спитав Терає. «Хіба не досить того, що вони мали хоч один лазер? Мабуть, у них дуже високі покровителі, або ж вони належали до вельми небезпечної ватаги. І втім, можливо, ваша правда. Може, в того, кого перішив Лео, теж був лазер. Цілком імовірно, що він відлетів у кущі. Пошліть когось, хай пошукає. Якщо тільки ви самі його не підібрали. Я?» – вигукнув Терає, набравши виразу ображеної невинності. «А навіщо він мені Хіба я не довів сьогодні, що справжній спортсмен може обійтись і без лазера? У Юрбі почувся сміх. Та стражонний відступав. «Бачу, ви спорядились до походу. Куди ви зібрались?» «На розвідку. Ви сказали, що я можу вести розвідку на власний розсуд». «Розвідку? Сам?» «Зовсім не сам. З Лео. Це вірний друг. Іде. «У горах долі. Я вам забороняю». «Чому б це? А втім, мені й не треба вашого дозволу». «Ви не отримаєте вертольота! Він мені не потрібен. Якщо я потребуватиму допомоги, то виключу по радіо Жуля Тібо або ще когось, кому довіряю. А зараз хай ніхто не наважується йти за мною. Після цієї історії Лео нервує. І я теж. Але спершу поховаємо Макгрегора, вашого попередника, пане директора». Уже другий день Тера з Лео вивчали гори долі. Жуль Тібо довіз їх на своєму всюдиході до краю плато Віра. Попрощавшись з ним, вони подолали перед гір'я і опинились перед бар'єром. Це було гірське пасмо не вище трьох тисяч метрів. Але стрімке складене з блискучих сланців і граніто. Тирай довго розшукував у бінокль прохід. Розгадка таємниці по той бік бар'єру – Лео. Саме там побував старий мак. Саме туди ходять юні пухи. Але ж деха їм біс вони пробуваються? Навряд чи через верхів'я Бероє – «Ми знаємо, що там долина впирається в безвихідь. І вже, звісно, не на півночі, там стрімкі скелі. Лишається південь. Що ж, підемо по-під бар'єром на південь, поки не знайдемо прохід». У високих передгір'ях, де вони опинилися, рослинності майже не було. Лише херлява трава між безформними валунами, залишками стародавнього льодовика. З півночі на південь тяглася безводна долина. Очевидно, старе русло Бероя, подумав Лапрат. Нижче вона прорізувала пагорби і повертала прямо на схід. Вони спустились у долину. Там подекуди росли типовідля цих висот деревця з перестими листям. Траплялося ще досить багато тварин, травоїдних, своєрідних земних гірських баранів та сарн і хижих на зразок гірських вовків. Зустрічались і інші звірі, яких Терай досі ніколи не бачив. Але всі вони не являли небезпеки ні для нього, ні для Лео. М'ясо травоїдних виявилося смачним і цілком їстівним. Його треба було тільки добре виварити і додати вітамінізованих пілюль. А втім, довго ним харчуватися не слід було. В ньому надто багато важких елементів. Але поки що свіжина приємно врізноманітнювала їжу з обезводнених продуктів. Вони простували на південь уже кілька днів, коли Лео, що завжди біг попереду, враз зупинився і заклично ривнув. Тирає кинувся до нього і побачив добре втоптану стежку, яка бігла зі сходу і впиралась прямо в скелю. Вони пішли нею і незабаром опинилися перед входом до печери. Тут у вапняковому стрімчаку було безліч гротів. Вхід до печери прикривав величезний виступ. На майданчику перед печерою виднілися сліди численних багать. От ми і знайшли місце перепочинку молодих пухі. Тут вони зупинялися під час свого таємничого паломництва. Лишається тільки йти по їх слідах, і вони приведуть нас до розгадки таємниці. Що скажеш, друже Лео? Лев коротко рикнув. Цебто як? Що ти хочеш сказати? Але він і сам швидко зрозумів. Тільки одна стежка вела до печери, другої, яка б виходила з неї, не було. Що ж, мабуть, десь неподалік стежка розгалуджується, а сюди вони заходять лише для того, щоб зручніше переночувати. Знову не те? Лео принюхався, і, не відповідаючи, рушив у глибину печери. Терай пішов за ним. І невдовзі побачив у темній ніші цілу купу смолоскипів та товстих свічок з рослинного воску, якими пухи в селі освітлювали свої халупи. «Все ясно. Зовнішньої дороги через бар'єр немає. Отже, має бути прохід крізь гору. Сподіваюсь, ми ним проберемося. Ці пухи з тонкими кістками вроджені спелеологи. На жаль, на відміну від нас з тобою». Терай достав з мішка атомний ліктар. І вони рушили в глиб гори. Спершу йти було легко, перед ними відкривалася довга суха галерея з мертвими білуватими сталактитами. Потім почались труднощі, і Тараї двічі довелося вдаватися до молекулярного щупа зонда, аби розширити прохід. Нарешті вони опинились у великій залі зі спокійним підземним озером, де й заночували. І тут вони не були першими сміття і згорілі смолоскипи говорили про те, що паломники пухі теж зупинялись тут. Далі їм вже більше не траплялося по-справжньому важкі проходи. Вузькі щелини були розширені, мабуть, у далекі часи металевими кирками. Сліди ударів інструментів ще проступали у Вапнякові. Про особливо небезпечні місця заздалегідь за 10 метрів попереджали червоні знаки на стінах. А там, де зяяли глибокі щелини, тяглись примітивні бар'єри. В одному місці через безодню був перекинутий місточок, зовсім недавно укріплений колодами. Усе свідчило про те, що пухи регулярно ходили цією дорогою і намагались утримувати її в порядку. Надвечір наступного дня вони знову вибрались на світло. Сонце схилялось над болотостою і лісистою долиною. На тому березі лінивої річки був заліснені схили третього гірського пасма, куди нижчого за бар'єр. Печера, з якої вони вийшли, була перша за меншу і виходила прямо на захід. Тут вони і улаштувались на ніч. При світлі горяючого дня Терай оглянув найближчі підступи до печери. Він трохи зійшов униз стежкою, що поросла травою, і проступила не так виразно. Виявилося, що за 500 метрів нижче вона зливається з іншою, ширшою стежкою, яка йде з півдня. Він повернувся до печери, певен, що мета близько. Ніч видалась жахлива. Незабаром після заходу сонця здійнявся вітер. Він завивав у деревах і зі свистом гнув до землі кущі. Потім хлинула злива, і вони мусили ховатися в глибині печери, бо біля входу хлюпало на них, наче з відра. Сон Терай часто уривався, хоча він і загорнувся в ковдру, і його зігрівав своїм тілом Лео. Лев теж хвилювався і час від часу глухо ривів у вісні. Перед світанком Терай охопило дивне почуття – Мовби би щось квапило його мерщі розвести багаття і приготувати вбогий сніданок до сходу сонця. Йому здавалося, хоч сам не знав чому, ще має розгадати таємницю Пухі якнайшвидше, неодмінно сьогодні ж. Якась незбагненна сила примушувала його поспішати, штовхала вперед, і це відчуття наростало з кожною хвилиною. Лео Лебонь відчував те саме, бо тільки проковтнувши свій шматок сирого м'яса, Одразу ж рушив до виходу з печери заклично ревучи. «Гаразд, Лео, ходімо. Не знаю, що ми знайдемо, чи свою долю, як старий мак, або ж смерть, як знаходили її чимало пухи, але я певен, що це станеться сьогодні. Та будь я проклятий, коли розумію, звідки в мене така впевність». Дощ перестав. Жалюгідний світанок ніяк не міг пробитись крізь хмари, що клубочились над бар'єром. Грунт під ногами нагадував насичену водою губку – а з дерев лились на мандрівників цілі струмені. Лео враз намок. Його шерсть прилипла до тіла, але це не зважало йому вперто йти вперед. Тим часом стежка, в яку вливалися все нові стежки, ширшала і ширшала. Тераїй йшов за Лео з карабіном у руках і лазером за поясом, готовий до будь-яких несподіванок. Так вони простували кілька годин, не бачачи нічого, крім стежки і мокрих кущів обабіч неї. Жодної тваринки. Хіба що десь якийсь жучок у шпарині нори. О вони зупинилися під виступом пісковика на швидкоруч перекусити. Поки вони йшли, тривога ще підганяла їх у щухла. Але тепер вона знову охопила їх разом з відчуттям, що вони втрачають цінний час. Що вони мусять йти, йти без упину і якнайшвидше. О другій годині вони дістались до 40-метрової скелі, яка перегороджувала стежку. Довкола неї не росло нічого, окрім ріденької жорсткої трави. Лео без вагань звернув ліворуч, де видно було вирубані в прямовісній скелі кам'яні сходи з високими приступками. Тирай зупинив його. «Зачекай, Лео, спершу я хочу подивитись, що це». Це виявилось величезною купою скелетів з тонкими кістками. «От яка доля тих, хто не повертається», – проборчав тирай. «Вони кидаються з верхівки скелі, вкорочують собі віко. «Але чому ж? Чи, може, хтось зіштовхує їх униз?» Тоненький голосок обережності в глибині свідомості закликав його зупинитись і якнайшвидше втікати звідси. Але Лео вже біг сходами вгору. Знизавши плечима, Терай зняв запобіжник карабіна і подався за Левом. Сходинки були вичовгані й слизькі, тому Терай, піднімаючись ними, позаздрив у Лео. Нарешті вони дістались до широкого, зовсім рівного майданчика з піддащем, виробаного в скелі, в кінці якого з'яяв отвір печери. Лео чекав його, нетерпляче шмагаючи себе хвостом. Тирай пересилив себе і зупинився. Ні цього майданчика, ні герметично правильного входу до печери не могли вирубати ні сучасні пухи, ні їхні предки. Трохи глибше – там, куди не діставали дощу, вапняк був наче відшліфований. Ніби його, мов масло, різали якимсь надпотужним ножем. А вже ж, тут не обійшлось без молекулярної пили. мов втирає. Мабуть, нам треба бути обачнішими. Цю галерею не могли створити ні туземці з Офіру, ні земляни. А досі ми не знаходили слідів інших мадрівників Всесвітом. Щоправда, в деяких раз є кораблі, але тільки міжпланетні. Лише ми здатні долати між зорі, Точніше, були лише ми. Бо ж ті, хто створив це, випередили нас принаймні на тисячоліття. Лео заривів. Хочеш іти вперед? Я теж. І саме це мене турбує. Якась сила тягне нас, примушуючи забути обережність. Якийсь гіпноз. Там, у глибині, є щось для нас невідоме. І, здається, дуже небезпечне. Ні, Лео, ми повертаємось. Ми прийдемо сюди з підмогою, і тоді... І враз він відчув владу невідомого. Мимо його волі, ноги самі понесли Тераї в глибину галереї, в темряву. Марно він намагався зупинитись, м'язи не корились йому, Лео вже зник у пітьмі. Тераї йшов кілька хвилин, увімкнувши ліхтар зробити це йому нічого не завадило, по галереї. Прикрашені барельєфами, які він не встигав роздивитись, але вони явно відрізнялись від барельєфів у мертвому місті. Відтак попереду замерехтіло сяйво, і він опинився в храмі. Але чи це був храм? Щоправда, в глибині величезної зали, яскраво освітленої невидимим джерелом, стояло щось на зразок вівтаря, і Лев, опустивши голову, вже завмер перед ним у центрі червоного інкрустованого в підлозі кола. Терей теж зайшов у це коло, і ноги його зупинились він стояв нерухомо з карабіном у правій руці і ліхтарем у лівій. Ліхтар він зміг вимкнути, але при спробі підняти карабін рука його затерпла, мов паралізована. «Ще не час, людино, долі!» – пролунав безпристрасний голос, що линув, здавалося, з вівтаря. Терай не відчув ні страху, ні навіть подиву. Він переповнився чеканням. Чекав спокійно, і спокій це явно йому навіювала та сама сила, що й привела його сюди. «То ви? Чого ви хочете?» – спитав він просто. «Хто я?» «Це довга історія, яка наближається до кінця. Незабаром ти мене знищиш. Ти звільниш мене від рабства, яке триває вже понад три тисячі років. Чи страшно мені помирати? Вже понад три тисячі років я живу. Хто я?» «Мозок» – біокібернетична машина, єдине призначення якої – коїти зло. Так захотіли її господарі. Господарі – які зникли давним-давно. Ти звільниш мене сьогодні до заходу сонця, але спершу я повинен останнє вчинити зло, бо нема в мене своєї волі з того проклятого дня, коли акнеани з'явилися в небі моєї планети. Якої планети? Офіру? Ні, це було не на цій планеті, яку ти називаєш Офіром. Моя батьківщина нині крижана мертва кулька в глибинах Всесвіту. Колись, можливо, ви її знайдете. Ви – юна раса на самісінькому початку розквіту. Поки ти йшов по галереї, я прочитав усе в твоїй свідомості. Я знаю все, що знаєш ти. Знаю, хто ти зараз і ким станеш. І про те, що буде з тобою, я тобі зараз розповім. Бо саме в цьому і полягає нав'язана мені роль – приносити нещастя, відкриваючи майбутнє». Відкриваючи майбутнє – Отже, МакГрегор був тут? Атож, іще один представник твоєї раси. Я не скажу тобі, хто це був, ти сам дізнаєшся дуже скоро. Відкривати майбутнє? Отже, все визначено наперед. Отже, свобода волі порожній звук? Ні, хоча туземці офіру і називають це місце храмом долі. Для них я божество. Свобода існує. Твоє майбутнє залежить від тебе, ти сам його творець. І воля твоя досить вільна. Я не можу визначити наперед. Можу лише побачити те, що станеться. Для цього я посилаю свої сенсори в майбутнє по лінії твого життя. Уяви, що ти сам можеш перенестись у майбутнє і прочитати свою власну біографію, написану після твоєї смерті. Хіба це обмежить свободу твоїх вчинків? Так, адже я знатиму заздалегідь усе, що зроблю. Ні бо в твоїй біографії буде написане про те, що ти зробив з власної волі. І ця подорож у часі буде теж там записана. Немає ніякої долі, нав'язаної тобі зовнішніми силами. Ясна річ – ти робитимеш тільки те, що зумовлено твоїми генами. Твоїм вихованням, твоїм досвідом, твоїми особистими якостями. Ти вільний, бо ти сам дієш. Твої дії визначені наперед, бо ти є ти. «Ти такий, яким тебе створили, і такий, яким ти став сам, але час біжить, і я повинен відкрити твоє майбутнє, особливо твоє майбутнє на планеті Ельдорадо. Дивись на цю блискучу цятку, і ти дивись на щасливий звіре, який собі лихо перестав бути звіром». Низка картин, що змінювала одна одну з неймовірною швидкістю, проти чітких і яскравих, умить закарбувалися в пам'яті Тирає. Розмови, подорожі, дні битв, ночі кохання, різні зорі, різні небеса. Цілі роки за кілька секунд. Нова планета з нескінченними рудуватими джунглями. Туземці і хамбе, його супутник і друзі. Жінка чужої раси, ще одна жінка, гарненька, білява і небезпечна. Любов і ненависть. І Лео, що помирає біля його ніг, скошений автоматною чергою. І юна білявка. Поперек порога зі стрілою в грудях і мертвими очима, що вже не бачить ні чорного неба, ні струменів дощу. Величезна хвиля горя і безсилої люті. І кінцева перемога, безглузда і сумна. Потім нова подруга, сильна і ніжна. І знову битви і довге життя творця нової цивілізації. Численні могутні сини, вродливі і дужі доньки, вірний друг, який прилітає час від часу. І зрадники, і нові міста і небезпеки, що загрожує із землі. А наприкінці – спокій та ніч. Терай здригнувся, дивуючись, що він ще живий, ще молодий. У нього розвалювалась голова. Лео ревів, обхопивши лапами голову, мов би намагався вирвати стрілу, що застряла в черепі. «Не трать марно сил, Лео. Нам доведеться навчитися жити, знаючи своє майбутнє. Ми з цим упораємося, Лео, бо…» Він замовк, не докінчивши фрази. Лео лишалося тільки 10 років життя. Він загине на Ельдорадо, рятуючи йому життя. Відтак головний біль скінчився. До нього повернувся спокій, навіяний істотою, яка ховалася за вівтарем. «Я зробив це востаннє», – озивався голос. «Перш ніж ти мене знищиш, я хочу тобі ще дещо сказати. Ти помреш у віці 124 років, могутнім, коханим і самотнім, як усі розумні істоти». Та все ж не таким самотнім, як я, бо я — останній, і зі мною помре моя раса. Хто ж ти? Я був розумною істотою на планеті, яку називали Рія. Наша цивілізація розквітала. Ми перебували на порозі розгадки таємниці міжзоряних польотів, коли з'явились ті, інші Акнеани. Вони знищили нашу расу, планету і усі наші колонії в нашій сонячній системі. Ніхто не зумів урятуватись, а декого акнеани захопили, аби використати їхній мозок. Я був одним із таких бранців. Мене звали Фленк Щі. Три злишком тисячі років тому. Мене приспали, а коли я прокинувся, то був лише часткою велетенського комп'ютера. Тут, на офірі. Незабаром моя гіпнотична сила вичерпається. Ти розшукаєш двері і знищиш мене. Але для чого все це робилося? З якою метою? Мої господарі належали до раси, що вимирала. І цього не могли ні зупинити, ні сповільнити всі їхні величезні знання. А вони ж панували над усією цією частиною галактики. Отож, усвідомивши, що їм судилося зникнути, вони зробили так, щоб жодна інша раса не змогла посісти їхнє місце. В безсилій люті розшукували вони планети з розумними істотами. Населення одних знищували – а на інших споруджували храми майбутнього, як тут, на Офірі. І їхній намір здійснився? Тут здійснився, пухи швидко розвивались. Але через кількасот років після моєї появи вони були зламані назавжди і повернулись до кам'яного віку. Вони зникли чи не так? Егеш. Небагато істот може витерпіти тягар знання свого майбутнього. Але ж ніхто не промушував їх приходити сюди. Ніхто... Але вони перебували поза полем мого гіпнотичного впливу, яке було досить потужне, особливо спочатку. Але існує притягальна сила таємниці, перед якою важко встояти. Досить було прийти до мене їхнім правителям, як решта прийшли вслід за ними. Ну, а потім, чим дужче?